Put samuraja utemeljen je na smrti. Kada do nje dođe, postoji samo brzi izbor umiranja. To nije posebno teško. Budi odlučan i napreduj. Reći da je umiranje bez dostizanja cilja, nalik psećoj smrti, isprazan je i lako uman govor. Kada je čovjek suočen s izborom između života i smrti, nije nužno da se postigne neki cilj. Svi mi želimo živjeti. I u velikom dijelu mi stvaramo našu logiku prema onome što mi volimo. Ali nedosegnuti svoj cilj i nastaviti dalje živjeti je kukavičluk. To je tanka i opasna crta. Umrijeti, a da se ne postigne cilj, nalik je psećoj smrti i fanatizmu. Ali u tome nema sramote. To je suština samurajevog puta. Ako je netko, postavivši svako jutro i svake večeri svoje srce ispravno, sposoban živjeti kao da je njegovo tijelo već mrtvo, on je našao slobodu u putu. Njegov cijeli život bit će bez krivnja i predbacivanja i on će uspjeti u svom pozivu. Čuli ste odlomak iz dijela Hagakure, Put Samuraja. Dijelo je napisao samuraj Yamamoto tomo. On je 1716. godine objavio tu knjigu kao zbirku Anegdota i Maksima iz tradicije obitelji na Bešima. Jako je knjiga objavljena dobrih stotinu godina nakon što je završilo Zlatno doba Samuraja, a ona je završila kada je početkom 17. stoljeća šogun Tokugawa i Jasu jedinio Japan i prekinuo klanske ratove, ona daje dobru sliku života i vrijednosti jedinstvene ratničke kaste u povijesti svijeta. Pripadnici te kaste nazivali su se samuraji, govori akademik Vladimir Devide. Samuraj je bio jednostavno rečeno ratnik. On je bio u službi nekog velikaša, nekoga ili daimiova, vladara ovako neke pokrine ili možda nekih manjih velikaša. U svakom slučaju bio je profesionalni vojnik, profesionalni ratnik. Tijekom povijesti njegova uloga i značenje se mijenjala. Nije uvijek bio niti jednako važan, niti jednako brojan. A posebno su bili nekako istaknuti samuraji koji su izgubili vladara. Bilo da je vladar umro, bilo da je ubijen, bio iz nekih drugih razloga. To su onda bili takozvani ronini samuraji lutajući bez vladara. Tako da se i kasnije, još u novije vrijeme u Japanu studenti koji, recimo, padnu na nekom ispitu, pa od jednog sveočišta na devu, to su isto onda bili uvomjeni. Do 12. stoljeća Japanom je vladao car. Do Nara razdoblja, koje počinje 710. godine poslije Krista, carevi su nosili titulu Mikado, u prijevodu carska vrata. Od Nara razdoblja nose titulu Teno, ili nebeski cari. Prema japanskoj tradiciji carska loza utemeljena je 660. godine prije Krista. Utemeljio ju je legendarni car Jimu, potomak božice Sunca Amaterasu. Tijekom 3. stoljeća poslije Krista, carski klan porazio je suparničke ratne vođe i zavladao je središnjim i zapadnim Japanom. Ali u desetom i posebno u 11. stoljeću počinju jačati ratnički klanovi, koji su polako slabili carsku vlast. Uskoro će ti klanovi imati stvarnu vlast u Japanu. U 12. stoljeću uzdigla su se dva ratnička klana, obitelj Minamoto ili Genji i obitelj Taira ili Heike. Godine 1159. dva klana otvoreno su se sukobila u takozvanim Heiji nemirima i iz toge sukoba kao pobjednik izašao klan Taire. 20 godina kasnije, Kiyomori Taire zavladao je Japanom u ime ostarilog cara, Članovi njegove obitelji zauzeli su gotovo sva dužnosnička mjesta, sve njegove kćeri udane su u moćne plemenitaške kuće, a jedna njegova kćer čak je postala supruga cara Takakure. Iz tog je braka rođen maloljetni princ Antoku i tada je Kiyomorijeva vlast bila na vrhuncu. Ali dok je Kiyomori utvrđivao svoju vlast na carskom dvoru, u provinciji je ponovo rasla moć klana Minamoto i konačno 1180. godine izbio je Genpei rat Konačni i odlučni rat između klanova Taira i Minamoto. Rat je trajao pet godina i završio je pomorskom bitkom kod Danoure. U toj bitci klan Taira poraže, a u tom je sukobu stradao i maloljetni car Antoku. Zajedno s njim je nestao i čuveni carski mač, koji je pripadao u carsko blago, koje je navodno prvi japanski car donio s neba. O smrti cara Antoku i o porazu klana Taira govori i priča o Heikama, Dijelo koje za japansku literaturu ima ono značenje koje jada ima za zapadnu kulturu. Car je bio tada sedam godina star, pa se činilo kao da zrači blistavom svjetlošću, a njegova crna duga kosa raspušteno je visjela daleko niz leđa. S izrazom čuđenja i zabrinutosti na licu upitao je gospodaricu Niji, Kamo ćeš me odvesti? Ona se okrenula prema mladom vladaru, dok se suze slijevahu niz obraze, tješeći ga i skupljajući mu dugu kosu u odjeću golubinje boje. Očiju punih suza, dijete Vladar sklopio je svoje divne male ruke. Okrenuo se prema istoku da se oprosti od Boga i a zatim prema zapadu da izrekne Nembucu molitvu Amida Budi. Gospodarica Niji uzela ga je čvrsto u naručaj i uz riječi U dubinama oceana je naš dvor potonula s njim ispod morskih valova. Klan Tajra ili Heike skoro je potpuno zbrisan. Iste su bitke na životu ostale samo 43 dvorske dame. Joritomo, vođa klana Minamoto, utemeljio je vojnu vladu poznatu pod imenom Bakufu ili u prijevodu vlada šatora. To je ime dobila prema šatorima u kojima se nalazio stožer vladajućeg i ratujućeg vojnog zapovjednika. Ta je vladavina na zapadu poznatija pod imenom Shogunat. Nakon pobjeda Joritoma Minamota u japanskoj povijesti počinje Kamakura razdoblje a u tom razdoblju počinje i vrhunac samuraja. Do tako baš nejako prilaz 11. stoljeće, to je još uglavnom bila vlast cara. S time da ta vlast nije bila potpuna nad čitavim teritorijem današnjeg Japana, nego jedan centralni dio koji je nekako priznavao de facto i de jure vlast cara. Kasnije makora Razobi, recimo 12. stoljeća i dalje, je stvarna vlast više nije bila cara, nego šoguna, odnosno izvisnih vojnih, recimo guvernera, malo je teško možda s našom terminologijom adekvatno to opisivati, jer nije to baš isto, kao što je recimo pojam redovnika kod nas ili u nekom zen budističkom, samo nije ista stvar ali je to budući da nemamo neke posebne nazive možemo, moramo upotrebljavati ove naše s time da smo svjesni da to nije uvijek potpuno adekvatno. No još u desetom stoljeću, koncem početkom jedanestoga, još je uvijek bitni život i kulturni i politički i gospodarski u svakom pogledu bio vođen i dirigiran od dvora. Recimo tamo koncem 10. ili na prijelazu od stoljeće stoljeća u književnosti su bile daleko najpoznatije, a i po literarnoj vrijednosti najistaknutije žene. To su bile uglavnom dvorske dame, recimo Murasaki Shikibu, se i šonagom, ta Murasaki Shikibu Šikibu je zapravo napisala prvi roman u modernom smislu te reći u svjetskim razmjerima uopće. To je vrlo opsežno jedno dijelo, literarno apsolutno briljantno i postoji nekoliko prevodov na zapadne jezike, naročito na engleski, po kojem se vidi da je ta kultura i taj profinjeni život na dvoru Japana u tom razoblju od 10. na 11. stoljeće bio zaista vrhunski. I u tom pogledu moglo bi se čak reći da više kasnije nikad nije bio dostignut. Kasnije kad je ta vlast i moć cara erodirala, onda je to sve više prelazilo u ruke šoguna, odnosno vojnih upravljača, diktatora, guvernera, kako bi ih već nazivali. I s time je onda i ta ratnička klasa samoraja ili buši, kako bi oni to rekli, bila sve važnija, sve utjecajnija, sve značajnija. Ali nakon Genpei rata, još je četiri godine trajao rat između Joritoma i njegovog brata Yoshitsunea. Tek nakon četiri godine, Joritomo je uspio uništiti sjeverni dio obitelji Fujivara, koja je pružila zadnje utočište Joritomovom bratu. Tri godine nakon što je pobjedio brata, Joritomo je otišao u Kyoto i se za Shoguna. Tako je dobio najveću čast koju je mogao dobiti jedan ratnik. Mije nije trajao dugo. Nakon njegove smrti 1199. godine, obitelj Hođo, iz koje je dolazila joritomova žena, preuzela je vlast. Uspored s ratovima za vlast, na dvoru su trajali ratovi u provincijama gdje su lokalni veleposjednici i ratni gospodari, poznati i pod imenom Daimio, ratovali jedan protiv drugog. To je razloglji bilo tako nesigurno da je dalo jedan specifičan japanski pozdrav. To je bio pozdrav Tadaima što bi značilo da Bog da živ se vrati ovako slobodnije prevedeno jer nipošto nije bilo jasno ako čovjek ode od kuće da će živ doći natrag jer su ti ratovi bolje bi ih bilo zvati klanskim nego građanskim ratovima između pojedinih porodica i grupa porodica. Bili takvi, bijesnili su nekoliko stoljeća, tek do pred razdoblje kad su ona tri velika vojskovođa od Nobunaga, to, je to mi ide još i to kurava, i ja su nekako jedini ili Japan. U tom među razdoblju, dakle između e, razdoblja kad je više manje vladbao car i kad su se smirile strasti jer je Japan bio odinjen, u tom među razdoblju nekoliko stoljeća bili su stalno skoro koji kakvi klanski ratovjeri. U razdoblju Kamakura počinje uspon ratničke kaste, samuraja. Uz to što su samuraje morali besprijekurno rukovati svojim oružjem, posebno svojim dugim i kratkim mačem, morali su živjeti prema strogo određenim pravilima. Ta su se pravila nazivala Bushido ili put ratnika. Ime Bushido počinje se upotrebljavati tek u 16. stoljeću, ali već u Kamakura razdoblju počinje se stvarati kodeks po kojemu su morali živjeti samuraje. Bushido ima osam načela. Razvi naklono razumijevanje za ljude Sačuvaj ispravnu etiku, pokaži odanost prema gospodaru, poštuj i čuvaj svoje roditelje, pokaži poštovanje prema drugima, povećaj svoju mudrost proširivanjem svog znanja, govori istinu svo vrijeme i poštoj ostarijele i sve one skromnijeg položaja. Miyamoto Musashi, najveći samuraj u japanskoj povijesti, rođen 1584. godine, ratnik koji je izmislio borbu s dva mača, slikar, kaligraf i pisac čuvene knjige Pet prstenova, Napisao je i 21 rečenicu u kojima je opisao kako se treba ponašati i kako treba živjeti pravi samuraj. Ne budi tvrdoglava osoba, ne budi popustljiv, ne budi škrtac, nikad se nemoj kajati, ne budi ljubomoran, ne žali za onim što je već izgubljeno, ne mrzi nikoga, ne mrzi sebe, nemoj čeznuti za požudom, ne traži elegantnu odjeću, budi ravnodušan prema mjestu gdje živiš, nemoj čuvati stari alat, ne budi pohlepan prihvatiti sve onako kako jest nemoj imati mnogo oružja neboj se smrti štedi za starost poštuj bogove ali nemoj ovisiti o njima nemoj napustiti put mača za samuraje važna je bila i vrijednost njihove riječi i prisege koju su dali svom gospodaru u knjizi hagakure yamamoto tsune tomo daje ovaj primjer zbog nekog posla maroka hikemon pozvan je da prisegne na bogove kako bi istinito svjedočio nekoj stvari ali on je rekao, samurajeva riječ je čvršća od metala, kako sam ja utisnuo tu činjenicu u sebe, što još bogovi bude mogu učiniti i jamčiti. Prisega je otkazana, to je napravio kad mu je bilo 26 godina. To su oni jako ozbiljno uzimali, taj bušidosti nije bilo šale. Dakle, to je bila etika apsolutne pokornosti vladaru, dakle gospodaru, ne mora biti caru ili Shogunu, nego već onom velikašu, daj mi je u gdje je taj samoraj služio. Inače, ako se gleda podretlo toga, to je zapravo došlo iz Kine jednom bitnom transformacijom konfucijanizma. U Kini je Konfucije razvio svoje učenje, koje se velikim dijelom temeljilo isto na etici ili recimo nečemu za što nemamo bolju reču, što se najviše manifestiralo u odnosima obveze roditelja prema djeci i obrnuto između muža i žene, između starije i mlađe braće dalje. To su Japanci još vrlo, vrlo rano u povijesti od Kineza preuzeli, ali su to bitno modificirali i to je bilo značajno za čitavu političku zapravo povijest Japana kasnije oni su te odnose lojalnosti i obveze unutar porodice Konfucije prenijeli u Japanu na odnose, obveze lojalnosti između feudalnog gospodara i njemu počinjenih samora i drugih ljudi. To je čak ostalo u naravno transformiranom obliku do današnjeg dana gdje ove velike japanske kompanije industrija, trgovina i tako dalje, tamo opet njihovi namještenici u odnosu prema svom bosu, prema svom vlas, vlasniku i tako dalje, imaju opet međusobne te obveze i zaposleni prema onom koji ih zapošljava, a i obrnuto, kao uvijek, još uvijek, zapravo nastavak one konfucijanske etike, koja je u srednjem vijeku i onda naravno bila između vojnih recimo snažnih ljudi i njima podređenih, a u novije vreme između tvorničara i njima podređenih. Tako da se so stalno vuče kroz japansku povijest još iz davnih vremena, kad su iz Kine preuzeli ili preuzimali, bolje rečeno, među ostalim i tu konfucijansku etiku. Prema svom gospodaru, samuraji su morali biti apsolutno vjerni. Morali su biti spremni žrtvovati se za svog gospodara. U knjizi Yamamoto Cune Toma piše Ako bi netko u jednoj riječi trebao reći što to znači biti samuraj, bi odgovor ležao u posvećivanju svoje duše i tijela svom gospodaru. Ako se netko upita što bi još trebao raditi, on bi trebao prilagoditi svoju dušu inteligenciji, čovječnost i hrabrosti. Usklađivanje te tri vrline može se činiti nedostižnim običnim osobama, ali to uopće nije teško. Inteligencija nije ništa nego raspravljanje stvari s drugim ljudima. Bezgranična mudrost od toga dolazi. Čovječnost je kad se nešto radi za dobro drugih. Hrabrost je kad stisneš svoje zube. Hrabrost je jednostavno to i kad nastaviš napredovati dalje ne obraćajući pažnju na okolnosti. Ono što je iznad ovih vrlina nije nužno poznavati. Odanost samuraja prema svom gospodaru ušla je i u narodne priče. Većina tih priča bila istinita. Najpoznatija od njih je priča o 47 samuraja. O tome ne samo da postoje priče nego veliki dio književnosti, te one najbolje i matematiku iz toga podreća. Recimo, jedna od najglasovitijih, najpoznatijih, a i literarno, objektivno, mjerila, mjerilima Vagana drama je tzv. čušingura. U tome se otpisuje lojalnost 47 takvih samora. O čem se radilo? Njihov gospodar je uvrijedio u nekom smislu, prema njegovim propisima, jednog drugog gospodara, koji se potužio šogunu i budući da se to jako ozbiljno tretiralo. Ovaj gazda od tih 47 samora, bio je Osuđen, da mora počiniti ritualno samobojstvo, ono što se tu kaže harakirir Japanu, to niko ne kaže, nego oni kažu se puku. A budući da su ovi njegovi samorej, kao lojalni njegovi službenici, smatrali da to što je njihov gospodar koji se mora ubiti u vredi onoga druga, da je za to postojalo opravdanje i da zapravo nije smio biti kažnjen. Oni su postali ronini, dakle, tako takvi samoraj bez vladara, nekakvi lutajući, koji su se godinama pripremali za osvetu. Dakle, oni su potpuno svoje živote stavili u službu toga da osvete svoje gospodara. Godinama. To je vrlo, vrlo komplicirano bilo, to je povijesna činjenica. Drama nije izmišljeno. Naprimjer, oni su čak, da ne bi... Bili sumljivi špijunima ovog komu su se željeli osvetiti. Oni su se počeli neki od njih ponašati kao da su se podali alkoholu ili razvratu samo zato da bi odvratili pažnju. Ali su se čitavo to vrijeme sistematski spremali na tu osvetu. Jednog dana su provalili u dvor tog čoveka jubiloga. Naravno, to je bilo u suprotnosti sa pisanim zakonom, iako je po mišljenju i gledanju naroda bio jedan visoko etički čin. I oni su svi, svih njih 47, bili osuđeni da moraju svi počiniti to ritualnu samoubojstvo paranjem u puku I to je tako i završilo. Još danas postoji to groblje gdje su njihovi spomenici i to je još i danas neko ovako sakralno mjesto divljanja gdje se japanci idu diviti tim samurajima koji su eto žrtvovali svoje živote u potpunoj lojalnosti svom gospodaru. Godine 1912. japanski maršal Nogi Maresuku počinio je samoubojstvo nakon što je umro japanski car. Prije svoje smrti rekao je, samuraj ne može imati dva gospodara. Ali samurajeva odanost nije završavala samo na samoubojstvu. Svi članovi klana bili su odgovorni za dijela svog gospodara. Ako bi gospodar bio ubijen ili uvrijeđen, samuraj bi imao obvezu osvetiti se za uvredu ili smrt svog gospodara. Na bojnom polju, ako bi klanu zaprijetio poraz, samuraj bi obukao gospodare v oklop kako bi neprijatelje odvukao od svog gospodara i tako mu spasio život. Za svog gospodara samuraj bi žetvovao i svoju djecu. Ima i drugih priča, isto ne izmišljenih nego osnovanih na stvarnim zbivanjima. Recimo, vladar nekog, gospodar nekog samoraja imao je sina i neki razbojnici ili suprotstavljeni velikaši, već sve jedno, su se odlučili da će mu ubiti sina tako da ne bi mogao imati nasljednika. Ove samoraje to na neki način sazna i bez premišljanja tog dana kad dođu ovi da ubiju sina njegovog gospodara, on podmetne svoje vlastito dijete da ga ovi ubiju, da bi time spasio sina svega gospodara. Dakle, nešto što bi po našim shvaćanjima bilo u moralnom smislu u najmanju ruku jako problematično, jer to sad dobro tako nešto učiniti ili ne. Po ondašnjim shvaćanjima obveze lojalnosti samora to nije uopće bilo upitno da to treba tako biti, da pače, to uopće nije nešto čemu bi se trebalo specijalno čuditi i diviti, nego to je u nekoj ruku, gotovo bi se moglo reći, samorazumljivo stvar da on tako mora postupiti. Ali za razliku od odnosa prema gospodaru, samurai su se drugačije odnosili prema nižim klasima. Prema Miyamoto Musašiju postoje četiri vrste ljudi i četiri puta. Postoje četiri puta kojima ljudi prolaze kroz život, kao gospoda, seljaci, zanatlije i trgovci. Put seljaka. Koristeći poljoprivredne alate, on prati proljeća do jeseni, sokom namijene godišnjih doba. Drugi put je put trgovca. Vinar pribavlja svoje sastojke, od njih radi vino i tako zarađuje za život. Put trgovca je put čovjeka koji uvijek živi od toga što uzima dobitak. To je put trgovca. Treći je put gospode koji na svojem putu nose oružje. Put ratnika je svladavanje vrline njegovih oružja. Četvrti je put zanatlije. Put stolara je da postane vještu upotrebi svog alata, prvo da postavi planove stočnim mjerama i onda da napravi svoj posao prema tom planu. Tako on prolazi kroz život. To su četiri puta, gospodina, seljaka, zanatlije i trgovca. Samurai su bili nadmoćni trgovcima, seljacima i zanatlijama. Prema njima su se nekad odnosili kao i prema nižim bićima. Dakle, prema seljaku on je bio u jednom odnosu apsolutnog, apsolutnog gospodara života i smrti. To je išlo tako daleko da je u nekim situacijama, ne dakle baš uvijek, ili svagdje. Ali ako je on smatrao da zato postaje dovoljni razlozi, on je mogao nekažnjeno jednom seljaku odrubiti glavu da iskuša oštrinu svojeg mača iako zapravo ako jezično kad bismo bili jako korektni uobičajeno govoriti o samoretskoj maču zapravo bi trebalo govoriti o samoretskoj sabi jer to oružje ima ošticu samo s jedne strane a za mač se obično smatra da ima ošticu s obje strane ali nekako se već običavalo da je samorajski mač katana da ga se zove mač. godine 1260. Kublai Khan, nasjednik Džingis Kana, smjestio svoju prijestolnicu u Peking. Deset godina kasnije počeo je pripreme za invaziju na Japan. Godine 1274. Mongolska i Korejska armija, jačine 40.000 vojnika, otisnuli su se s juga Korejskog poluotoka prema Japanu. Vojska se iskrcala na otoku Kyushu. Bakufu je imenovao Shoni Suke za vojnog zapovjednika. Mongolska je vojska malo napredovala. A onda se digao kamikaze, božanski vjetar, i uništio dvjestotinjak brodova mongolske invazione flote, mongolska se vojska povukla. Vladar Japana i njegovi daimiovi su znali da mongoli neće odustati od invazije. Bakufu je poduzeo mjere da se odbije invazija. Pojačana je obrana obala. U zaljevu Hakata, najvjerojatnije mjesto iskrcavanja mongolske vojske, podignuti je dugi kameni zid koji je trebao spriječiti u mongolskoj konjici da se razvije. Petje godina trebalo da se završeti radovi. A onda se je 1281. godine ponovno pred Japanskom obalom pojavila invazijska flota. Mongolski vladar podigao je dvije vojske. Četrdesetak tisuća mongolskih, korejskih i kineskih ratnika krenulo je u invaziju s juga Koreje. Iz Južne Kine oko stotinjak tisuća mongolskih vojnika isto je krenulo prema Japanu. I ta se ogromna vojska iskrcala u zaljevu Hakata. Udružena mongolska vojska uspjela je probiti zidu zaljevu, ali onda se ponovno podigao božanski vjetar koji je uništio mongolsko brodovlje, a vojsku na obali napali su japanski samuraji. Od 140 tisuća vojnika, jedva njih 30 tisuća je izvuklo živu glavu. Tek svaki peti mongolski vojnik preživio je juriš japanskih samuraja. Nepobjediva mongolska vojska koja je pokorila je Kinesko nebesko carstvo i čiji su konjenici stvorili državu koja se prostirala od Koreje do Europe, uništena je od kaste japanskih ratnika koji su se borili vjerojatno onako, kako je u svojoj knjizi opisao čuveni samuraj Miyamoto Musashi. Uhvati dugi mač s pomalo plovećim osjećajem u palcu i kaži prstu. Srednji prst neka ne bude niti ukočen, niti labav i sa zadnja dva prsta čvrsto stisnuta. Loše imati drhtavu ruku. Kada uzmeš mač, moraš osjetiti namjeru da posjećeš neprijatelja. Dok sjećeš neprijatelja, ne smiješ promijeniti svoj stisak, tvoje se ruke ne smiju skupiti. Stoj na suncu, zauzmi stav tako da sunce sja iza tebe. Kad ti situacija to ne dopušta, nastoji imati sunce sa svoje desne strane. Uz zgradama, stoj tako da ti ulaz bude iza leđa i da ti je slobodan prostor na tvojoj lijevoj strani. Tvoju desnu stranu zauzima mač. Po noći neka vatra bude iza tebe, a ulaz s tvoje desne strane. Kada dođe do bitke, uvijek tjeraj neprijatelja oko tvoje lijeve strane. Potjeraj ga prema čudnim mjestima i uvijek nastoj da mu leđa budu na tim čudnim mjestima. Ne dopusti da se neprijatelj ogleda uokolo, ne dopusti mu da vidi kakva je stvarna situacija. Kada si svladao put strategije, možeš odjednom napraviti da ti tijelo bude čvrsto kao stijena i tada ti deset tisuće stvari ne mogu ništa. To je tijelo stijene i više te nitko neće moći pomaknuti. Dijete samuraja nastojalo se odgajati u samurajskom duhu. Nastojalo se da se dijete već u najranijoj dobi oslobodi straha. U svom putu samuraja Yamamoto Cune Tomo ovako je objasnio kakav treba biti odgoj djeteta. Postoji način na koji treba odgajati dijete samuraja. Od vremena djetinstva mora se poticati hrabrost i izbjegavati beznačajno plašenje i draženje djeteta. Ako je osoba već kao dijete zaražena kukavičlukom, ostaće mu ožiljak od toga za cijeli život. Roditelji griješe kada nepromišljeno plaše svoju djecu grmljavinom ili kada im ne daju da idu u mračna mjesta ili kada im govore strašne stvari kako bi djeca prestala plakati. I još jedna stvar, djete će biti još plašljivije ako ga se oštro grdi. Ne smije se dopustiti da se razviju loše navike. Nakon što se ukorijene loše navike, čak i ako ukorite dijete ono se neće popraviti. Što se tiče pristojnog govora i dobrih manira, postupno upoznaj dijete s njima. Ako djetetovi roditelji imaju loš odnos, bit će loši roditelji. To je prirodno. Čak i na ptice i zvijeri utječe ono što vide od trenutka kad su rođeni. U krajnjim slučajevima neki su samuraji svoju djecu vodili na javna pogubljenja, kako bi se ona oslobodila straha od smrti. Djete je dobivalo svoju samurajsku odjeću i mačave s pet godina. Do desete godine moralo je naučiti na pamet većinu udžbenika. Do 14. godine mali je samuraj morao naučiti manire ponašanje prema Daimjeu, svom gospodaru i prema svojim podređenima. S 13. godina počelo bi ozbiljno učenje u borilačkim vještinama, mačevanju i gađenju iz luka i strijele, kasnije iz pištolja i puške. U 13. godini Mijamoto Musashi je u dvoboju ubio prvog čovjeka. Poseban je bio i odnos između samuraja i žena. U svojoj knjizi Put samuraja Yamamoto Cune Tomo piše. Neki je čovjek rekao Znam oblike razuma i žena. Kada je o tome upitan, odgovorio je. Razum ima četiri kuta i neće se pomaknuti čak i u kranjim situacijama. Žena je okrugla. Netko bi mogao reći da ona ne razlikuje dobro od zla i pravo od krivog i da se kotrlja prema nekom mjestu. Svakako jedna od važnih stvari je bilo kako će oni odgajati svoju djecu, jer je bilo nekako samo po sebi razumljivo da će muška, djeca, dakle sinovi samoraja opet biti samoraje. I to je bila čak jedna dosta važna ovakva ceremonija, neki ritual kad je sin imao, mislim, nisam sasvim siguran, mislim kad je imao pet godina, dakle se onda službeno predstavljalo tom feudalnom gospodaru. A i kasnije tokom života bile su razne faze, Dosta je to bilo sve institucionalizirano, dakle nije bilo prepušteno ovako nekom izboru kako hoće, nego je to bilo dosta strogo propisano kako će ići ti rituali odnosa samoreja prema vladaru, samorejeve djece, odgranjih, pa i žene, nije se mogao baš samore s kim goto ženi, uvijek se to nekako... Pazilo da to bude sačuvana nekako čistoća, dignitet i ugled u obitelji. U knjizi Hagakure put Samuraja postoje i ovakvi odlomci. Svakog jutra samuraji stari 50 ili 60 godina bi se okupali, obrijali sva čela, stavili losion na svoju kosu, ocijekli nokte na rukama i nogama, izribali ih prvo s plovučcem, a onda s kiselicom i tako su se bez mane prinuli o svom izgledu. Ne treba pričati o tome da im je oklop bio zaštićen od hrđe, da bi je oprašen, sjajan i složen. Iako se čini da je davanje posebne pažnje izgledu jednako razmetanju, to nije blisko nekakvoj eleganciji. Čak ako si svjestan da će sutra biti posjećen i da si čvrsto odlučan na neizbježnu smrt, ako si ubijen neuglednog izgleda, pokazat ćeš nedostatak odlučnosti, bit ćeš prezren od neprijatelja i tvoja će pojava biti nečista. Iz ovih je razloga rečeno da bi jednako mladi i stari trebali voditi računo o svom izgledu. Ipak Miyamoto Musashi, najčuveniji od japanskih samuraja, nije se prema legendi prao godinama. Njegova je pojava, kako pišu suvremenici, bila strašna. Koliko je ljude plašio svojim mačavalačkim umijećem, toliko ih je i zastrašivao svojim prljavim izgledom. U knjizi Hagakure postoje odlomci u kojima se govori o tome kako primati i uzimati hranu i piće, čak i ako dolazi od neprijatelja. Kada je gospodar Takanobu bio u bici kod bunge, vlasnik je došao iz neprijateljskog tabora noseći sake i hranu. Takanobu je htio jesti i piti što brže, ali ljudi pored njega su ga zaustavili govodeći. Darovi od neprijatelja najvjerojatnije su otrovani. Ovo su jela i pića koje zapovjednik ne bi smio jesti i piti. Takan obu ih je saslušao i onda je rekao. Čak i da je jelo i pića otrovano, kako bi to učinak imalo na stvari? Pozovi glasnika ovamo. Tada je otvorio baču ispred glasnika, popio tri velike šalice sakea, ponudio jednu glasniku, dao mu odgovor i poslao ga natrag u neprijateljski tabor. Uživanje u alkoholu, prije svega u sakeu, bilo je dosta rašireno među samurajima. Pilo se na mnogim društvenim okupljanjima i po završetku bitke. Pijanstvo se nije smatralo nečim lošim. Čak i prekršaj strogih pravila ponašanja nisu se uzimali ozbiljno kada se pilo. Neki su čuveni daimioji i umrli od prevelikog uživanja alkohola, poput Morija Okimotoa i Usugija kenšina. Vidite, to je zgodno zanimljivo pitanje jer o tome postoji dosta krivih mišljenja i predrasuda. Kao prvo jedna fiziološka činjenica je jako bitna da Japanci kao rasa, dakle ono njihova soma, njihovo tijelo nemaju odnosno imaju u nekom minimalnom postotku izvesni enzim koji rastvara alkohol kojega zapadnjaci, dakle bijela rasa, ima u neusporedivo većoj mjeri. Rezultat, posljedica toga je da oni postanu otpijani od potpuno za naše promove beznačajnih količina alkohola. Tako recimo moja žena kad negdje odemo, ja ju uvijek moram upozoriti da ne popije niti četvrt čaše vina o nečem jačem da ne govorimo, jer ako i ne znam pola deci nekog vina, za par minuta će postati crvena na ulicu i počet će pričati svašta ono ponaša se kao ovako malo veselja osoba i to ne ona specijalno nego to su Japanci općenito takvi dakle oni su mnogo osjetljivi na alkoholi, tih čisto fizioloških razloga e sa tai sake sake se pije iz malih sitnih kao recimo štamprčića i zbog toga većina ljudi mislije da je to rakija. Međutim, to uopće nije rakija. To je po sadržaju alkohola vrlo slabo. To je slabije nego pivo po alkoholu, a pije se iz tih malih štamprčića iz razloga kako se to servira. Naime, kad se servira sake, onda imate uvijek dvije bočice ovako sadržine, možda deci, deci i pol, koje se najizmjence griju u vrućoj vodi. Saki se pije topli, ne jako vruć, ali dosta topli. I onda jedna od tih bočica se grije, a druga koja je već zgrijana od prije, ona se toči u te na naokolo stola ili gdje već ljudi sjede. Kad se potroši, dotle se ona druga bočica ugrijala, pa se sad iz te druge toči, a prva se napuni sa hladnim sakrom i stavi u vruću, vodu da bi se ugrijali. I tako to ciklički ide. Tako da se tih štampočića popije 20, 30, 40, mnogo. Ali samo po sebi svaki te štampočić to je ništa što se alkohola tiče. Tako da pijete mali novac. I to se uvek pije toplo. Postoje samo dvije iznimne situacije kad se sake pije hladan. A to je kod obreda vjenčanja. Kad mladenka i Ovaj mladenac, kada oni popiju svoje sake, onda ga piju hladan. I ako ste na primanju osobno kod cara, onda pijete hladni sake. Inače ne dolazi odzir da bi se pilo hladni sake. Riža je bila glavna hrana samuraja. I ne samo samuraja, već i cijelog Japana. Riža je bila i mjera nečijeg bogatstva. jo, ratni zapovjednik i veleposjednik... Morao je imati dovoljno riže da prehrani svoje samuraje i ljude koji su radili za njega. Seljaci koji su na njegovom vele posjedu uzgajali rižu, trebali su je da bi preživjeli. A daimiovi su uzimali rižu kao danak ili porez. Hođo Soun, daimio Sagamija, uzimao je od svojih seljaka 40% uroda riže i smatrali su ga u njegovo vrijeme dobrim gospodarom. Drugi su uzimali i do 60% riže. Ponekad je riža bila i platežna sredstva. Riža je glavni ugljikohidrat. Karbohidrat to je u Japanu riža. Treba reći da ta riža isto nije isto što i naša riža. Recimo kod nas kad se riža pripravlja smatra se da ona mora biti tako pripravljena da su pojedina zrnca fino odijeljena, Ne da to budu nekakvi knedlji od nakupine od riža. Međutim, Japanska i Kineska isto, riža obrnuto, ona mora biti ljepljiva, malo gnjecava i mora biti ovako grudasta, jer se inače sa štapićima ne bi mogla jesti. Vi sa štapićem, ako se vješti, bez daljnjega možete uhvatiti jedino, jedno jedino zrnce riže, ali ako bi to htjeli ručati, ne bi do večera bili gotovi. Tako da se na drugčiji način pripravlja, nikakva mast ne dolazi. U rižu nikakva sol, nego samo kuhana ili zapravo bolje bi reći na pari kuhana riža. I to je uglavnom vrlo kvalitetna riža, malo drugće i zrnca izgleda. Dakle, nije kao ona glasovita što njemci zovu langkorn ona dugoljasta, tajlanska, kakva, Nego to je više, pa skoro bi se moglo reći kuglasa, malo onako kao neki... Produljeni elipsoid. To je vrlo, vrlo kvalitetna riža i japanci koji se to, na to nauče. Jako teško se oduče da bi onda prešli na glikohidrate, kruhi ili krumpir ili tako nešto. U Europi jedina skupina ljudi koja je imala bila slična samurajima bili su srednjovjekovni vitezovi. Oni su imali svoje pjesništvo, svoj ideal udvorne ljubavi prema djevama i svoju ljubav prema ratu koju su izražavali u pjesmama. Naći takve redke ispisane o nekom samuraju bilo bi stvarno teško. O sugi Kenshin, jedan od velikih daimjoa, ovako je opisao samurajov pristup bitki.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 Ali ratnik ne smije tako razmišljati, jer je njegova sudbina davno određena. Što samuraj manje govori, to bolje. Yamamoto Cune Tomo u svom putu samuraja piše. Suština govorenja je u negovorenju. Ako misliš da nešto možeš završiti bez govorenja, završi ga bez da izgovoriš i jednu riječ. Ako nešto ne može biti postignuto bez govorenja, treba to postići s nekoliko riječi, na način koji se slaže s razumom. Ako netko neograničeno otvara usta, to mu donosi sramotu i u mnogo slučajeva ljudi su okretali leđa takvim osobama. U ili dvoboju Samure mora biti miren. Mijamoto Musashi u svojej knjizi Pet prstanova piše. U strategiji tvoje duhovno držanje ne smije se razlikovati od normalnog. Kako u borbi, tako i u svakodnevnom životu trebaš biti odlučan kroz mirnoću. Svoči se sa situacijom bez napetosti, ali nemoj biti neoprezan. Tvoj duh neka bude sređen i bez pristranosti. Čak i kad ti je duh opušten, ne dopusti tijelu da se opusti. A kad ti je tijelo opušteno, ne dopusti da se duh umrtvi. Ne dopusti da ti na duh utječe tijelo, ili da ti na tijelo utječe duh. Neka neprijatelj ne vidi tvoj duh. Još je drugačiji bio Samurajev odnos prema smrti. Kako piše na početku knjige Hagakure, Samurajev put utemeljen je na smrti. Ima naravno sličnosti nekih koje upravo zrokuju to da se moramo služiti jednom zapravo neadekvatnom terminologijom, jer samorej jesu nešto što u izvestnom smislu odgovara vitezovima u srednjem vijeku u Europi. Međutim, ideal vitezova, barem nominalno, barem teoretski, bila je neka djeva koje se oni posvećuju. Pa vjerojatno su mnogi slušatelji ove emisije <clears throat> vidjeli onaj jako lijepi engleski film Iron Hall, gdje se lijepo prikazalo kako se taj tamo vijenac pruža svojoj dami. No u Japanu bi to bilo smatrano neizmjerno komičnim da se jedan ratnik ovako nekako visoko posvećuje dami. On je imao potpuno druge obaveze, druge, druge ideale, druge preokupacije. Recimo ako se malo vratimo na neke jako banalne stvari, svi ljudi tu kod nas isto znaju da je jedan od simbola pana trešnji cijet. Pa obično se ljudi zamišljaju o trešnji cvijet i simbolija pana jer to je eto, ovako, lijep, ljepuškast, nježan cvjetić. Međutim, to uopće nije tako, to, to je upravo suprotno, mogu bi se reći. Trešnji cvijet je simbolja pana zbog toga što trešnji cvijet otpada sa stabla kad je najljepši. Kad je na vrhuncu ljepote, onda cvjet kao celina sa svim svojim vlaticama padne. Za razliku da recimo ruže ili božra ili krizanteme koje onak polako, polako im se suše i venu latice i nikako da se odluči da ode. E time što trešnji cvijet se ne koleba da padne kad je... U cvijetu ljepote i mladosti, dakle ovako, metaforički cvijet u svijetu svoje ljepote, to je ideal samora. Mladi samorej se ne smije bojati smrti. On ne smije okljevati, ako su takve okolnosti, da da svoj život bez premišljanja kad je najmlađi, kad je najjači, kad je najljepši. To je ovako jedna svako vrlo bitna, vrlo fundamentalna razlika gledanja zapada i gledanja istoka. Samurai nisu bili samo sjajni po mnogo čemu jedinstveni ratnici, bili su i sjajni umjetnici, haiku pjesnici, pisci, slikari ili kaligrafi. U samuraje se veže i zen budizam. Njihova je uloga bila važna u razdoblju Tokugawa šogunata – kako se nazivalo nekoliko stoljeća mira koje je nastupilo nakon 1600. godine, nakon bitke kod Sekigahare. Samurai su bili bitni i za vrijeme Meiji obnove, razdoblja u kojem će se Japan od zaostala i za strance zabranjene zemlje pretvoriti u jednu od najvećih svjetskih, industrijskih i vojnih sila. Ali o tome će biti riječi sljedećeg četvrta.